Jag tror nog att det kommer att gå bra det här. Det, det känns bra. Och nu ringer det här. Vänta. Elin. Dokumentärredaktionen sänder Från gatan in i parlamentet. Det har börjat nu. Ja, kom upp då. Två program av Kristoff Andersson om tyska och svenska högerextremister. Andra delen Kampen om inflytande. Lyssna, det är längst in. När du kommer tillängtren och går in. Så är det längst ner till vänster. Och så går du upp en liten trappa. Ja. <skratt> Jag befinner mig i Södertäljes kommunfullmäktige. Det är den 2 november 2006. Nästan två månader efter valet i september. Bredvid mig sitter Elin Lövgren- hon är en av två nyvalda nationaldemokrater i fullmäktige. Den andra är hennes man Mark Abrahamsson. Men han är inte på plats utan hos frisören och klipper sig. Jag ska få presentera kommunfullmäktiges ålderspresident Kerstin Lundgren. Varsågod. Tack. Och då har vi... På åhöra plats ser nationaldemokraternas anhängare. En grupp prydligt klädda medelålders svenskar. Men också en ung kille med en högerextrem symbol på sin tröja och en ung tjej med skinhead frisyr. Plötsligt dyker Mark Abrahamsson upp, nyklippt och med blå skjorta. Han hinner till uppropet. Nationaldemokraterna ja. ja. Nationaldemokraterna gjorde invandrarpolitiken till sin huvudfråga i valet 2006. Partiet vill att invandrare och flyktingar ska förmås att lämna Sverige för gott. Det löftet gav partiet över 1600 röster i valet. Och en vågmästarroll i fullmäktige. Frågan är hur nationaldemokraterna kommer påverka politiken i Södertälje. Jag hoppas få svar under det kommande året. Från november 2006 till december 2007 ska jag följa politikerna i fullmäktige. Och då skulle jag vilja tacka er alla för att ni kommit och förklara sammanträdet. Det första för mandatperioden avsluta. Det politiska läget tvingar fram ett samarbete- mellan den borgerliga alliansen och vänstern. Tillsammans bildar partierna ett gemensamt block. Miljöpartisten och kommunalrådet Eva Lovar- Konradsson säger att syftet är- att göra det omöjligt för nationaldemokraterna att använda sin utslagsröst. Det blir kanske inte lätt, men vi får se. Vad betyder det för demokratin att man måste bilda ett stort demokratiskt block- för att hålla ett extremparti borta från makten? Vi är ju överens om, om man nu säger de demokratiska partierna då, att det är klart och tydligt att nationaldemokraterna är främlingsfientliga och då kan vi inte på något sätt samarbeta med dem. Och eftersom situationen har blivit som den är idag så måste vi göra någonting för att åtminstone hålla dem utanför det re reella beslutsfattandet. Samtidigt måste vi bemöta dem. Vi måste debattera emot dem och få upp de här förändringsfientliga tankarna som ändå finns i grunden till deras partis. Ja, så att det, det, det är jätteviktigt. Ja, Något nu så kommer jag lägga ett förslag om att säga upp avtal med Migrationsverket nu. Det beror lite på hur, hur det utvecklar sig. Jag pratar med Mark Abrahamsson och Elin Lövgren. Runt omkring står deras partikamrater. Men killen med den högerextrema symbolen på tröjan och flickan med skinhead har försvunnit. Nationaldemokraterna vill framstå som vilket vanligt parti som helst. Det här är ju ett första steg på någonting stort Och eh, det, det kommer nog märkas och, och höras om det som vi gör här i Södertälje, det tror jag. Mm. Auf den Tagesordnungspunkt 7. Berating des Antagons der Fraktionen der SPD, CDU Linkspartier, PDS and FDP berechnungsverfahren for the lawyer der Front-Wahl periode. Ein... Mecklenburg in Nordöstra Tyskland. 3 timmars båtresa från Sverige. Här har det också varit val i September 2006. Precis som i Sverige, har de högerextrema gått framåt. På sex av de 71 platserna i delstatsparlamentet sitter alldeles nyvalda företrädare för nationaldemokraternas tyska motsvarighet, NPD. Jag vill veta hur de etablerade partierna i Mecklenburg tänker hantera Tysklands nationaldemokrater. Till skillnad från Södertälje blir det omedelbart strid doch att nicht anledningen till konflikten är att de etablerade partierna förberett ny lag som strax ska röstas igenom. Den innebär att de tyska nationaldemokraterna ska få kraftigt minskade ekonomiska anslag. Den nya lagen begränsar också Nationaldemokraternas möjlighet att anställa medarbetare som dömts för hets mot folkgrupp eller andra brott. På så sätt ska högerextremister och nazister hindras från att på nytt skaffa sig makt i Tyskland. Nationaldemokraten och NPD-politiken Stefan Köster är här. Die hier haben mit Füßen. från talarstolen anklagar Stefan Köster de övriga partierna för att diskriminera nationaldemokraterna och deras 60 000 väljare. Und? Herr Köster, ich mache sie noch einmal darauf aufmerksam, bitte sprechen Sie zur Sache. Ich mache sie auch darauf aufmerksam, dass är erneuter Ruf zur Mecklenburgs Parlament inrümptig gammalt slott. Jag går genom vindlande gångar till nationaldemokraten Stefan Kösters arbetsrum. För det fraktion Köster, god dag. Jag frågar honom vad det nya lagen om minskat ekonomiskt stöd innebär för Tysklands nationaldemokrater. Gut man ser de partierna i omgang med Stefan Köster säger: lagändringen visar att de etablerade partierna är hjälplösa. De vet inte hur vårt parti NPD ska tacklas. Vi har visserligen ingen vågmästarroll i Mecklenburg men vårt parti, NPD, har 60 000 väljare som de andra partierna vill vinna tillbaka. Deras enda chans är att ta över delar ur vår politik. På sikt gör det kanske NPD överflödigt men det behöver ju inte alltid stå NPD utan på en politisk förpackning. Viktigast är ju att NPDs idéer finns. NPD NPD är. Vi pratar om nationaldemokraterna i Södertälje. Stefan köster hoppas på ett gott samarbete med NPDs svenska motsvarighet. Den 9 december tänker han resa till Salen och marschera med svenska nationaldemokrater och andra nationalister. Och är att, kanske, npd, NPD fraktion december. Äh, Marchen till minnet av den döde journalisten Daniel Vretström. Han mördades av en ung man med invandrarbakgrund i december år 2000. Stefan Köster säger att det är viktigt att visa samhörighet. Därför hoppas han att alla NPD-politiker ska följa med till salen. Salem, lördags eftermiddagen den 9 december 2006. Ett hundratal antinazister ockuperar platsen där nationaldemokraterna, tyska NPD och andra högerextrema väntas hålla till på kvällen. Men polisen rensar platsen med pepparspray och hästar. Vid mörkrets inbrott samlas nationaldemokraterna vid pendeltågstationen. Det gör också flera hundra andra högerextremister. Några med tyska järnkors på sina tröjor. Andra med tröjor av märket Lone Style. Bokstäverna NSDA symboliserar Hitlers gamla nazistparti NSDAP. Mitt i folkmassan hittar jag nationaldemokraternas partiledare. Ja, Mark Abrahamsson, nu är det den 9 december 2006. Ja, snart så kommer det tåg ett fackeltåg upp till, till platsen där Daniel Livredström 17 år gammal mördades av en, en mångkulturell höbel så att säga. Ja, det är alltså de som mördade honom, som mördade Daniel. det var alltså en, ett, ett, ett ungdomsgäng med, med både svenskar och invandrare i en, en mångkulturell hopp som, som som lynchade verkligen. Det, var, det, är en, det är en tragedi det som hände honom. Idag så hade Vänsterpartiet en demonstration också och där pekar de på ett trettiotal personer som hade blivit mördade av högerextrema isär. Det har ju också förekomst. Jag kan inte varken uttala mig om, om siffran eller någon högerextrem gruppering för att eftersom att vi inte är högerextrema och jag, jag känner inte till den, den benämningen eller vilka som skulle räknas in i det så, så blir det ganska, ganska ointressant. Men du, hur ser du på att, att människor faktiskt också har blivit misshandlade och lockat illa ut just av människor som faktiskt har ungefär samma politiska sympatier som du har? Hur, hur Kan du repetera den frågan? Jo, hur ser du på att människor då faktiskt har blivit misshandlade och slagna och i vissa extrema fall till och med mördade av personer som någonstans också delar dina nationella grundvärderingar? Alltså vi... Accepterar ju inte att ha människor som, som begår olika typer av brott som, som eh, medlemmar om det inte finns om det naturligt inte finns en, en, en tydlig skäl. Så att, att man har försvarat sig som till exempel vid, vid gay Pride pride vi blir angripen. Eh, Men du hänger till jag med, vad då gay Pride där du blir angripen. Precis. Där handla, handla, vad handlar det om. Ja, där var vi ju angripen av de här vänsterextremisterna. Det fanns en, en pöbel med, med vänsterextremister. Och i ett sånt läge så måste man någonstans också kunna skydda sig själv. Och, och, och det, det är inget bra. Ja, jag får tacka för mig. Nu måste Tack. jag åter till jobbet. Jag ska försöka ta reda på vad som egentligen hände på de homosexuellas festival Gay Pride 2003 och Mark Abramsons roll. Allt som hände den gången finns dokumenterat i en dom och förundersökning hos Stockholms tingsrätt. Men just nu är det lördagskväll. Jag försöker hitta Stefan Köster och andra från NPD. Det visar sig att Stefan Köster och andra NPD-politiker fått förhinder. Ständiga konflikter med de etablerade partierna tvingar dem att stanna hemma. Istället har flera yngre tyska högerextremister rest i Sverige. Några har polisen stoppat vid gränsen. De bedöms vara våldsamma och farliga. Men från talarstolen i Salem framställer en ledande högerextremist tyskarna som offer. Den systematiska förnekelsen av vårt kulturella arv vårt etniska arv pågår. Vi såg det även här inför salen i år- när mängder av tyska kamrater- blir hemskickade- arresterade på flygplatserna- bara för att de här nationalister- som är här mot mot det svenskfientliga våldet. Södertälje den 18 december- Nio dagar efter salen. Inför dagens möte i kommunfullmäktige känner sig Elin Lövgren- starkt av manifestationen mot så kallat svenskfientligt våld. Det är en stor det är en stor grej och det är känslosamt. Det är ju väldigt många svenskar som har mördats genom åren- på ett väldigt grovt och brutalt sätt. Hur många svenskar är det då som har mördats under årens lopp? Ja. Det, det har väl inte jag direkt några, några siffror på så, men... Men hur många är de totalt då? Har inte nationaldemokraterna tagit reda på det? Det, det har vi sagt pappa på, men det är ingenting som jag kan uttala mig om för det, blir säkert bara, det kan säkert bara bli fel och så. Och det är onödigt att gå ut med siffror som kanske inte stämmer. Du vet inte riktigt? Nej, inte riktigt. Det. Är det något knas med mimik? Nej. Då har jag fyra stycken talare fortfarande på talarlistan. Mark Abramson känner sig också starkt efter Salemarschen. Han bestämmer sig för att angripa de andra partierna. Mark Abramson anser att de diskriminerar nationaldemokraternas knappt 1700 väljare. Anledningen är den gemensamma front som vänstern och de borgerliga bildat gentemot nationaldemokraterna. Jag känner igen tongångarna från Mecklenburg. Utöver att det är ett odemokratiskt agerande så är det naturligtvis så att det leder fram till ett ökat politikerfrakt, kanske ett minskat valdeltagande och en minskad tilltro till det politiska systemet. Där man känner att politikerna de är inte är där för att representera sina värderingar utan det viktiga för dem är att hålla varandra om ryggen och stänga ut partier som driver frågor som är viktiga för medborgarna i kommunen. Matt Siljebrand, Folkpartiet, replik på Mark Abrahamsson. Ordförande, fullmäktige, jag och Mark Abrahamsson, Nationaldemokraterna. Vi kan inte samarbeta med ett parti vars partiledare marscherar tillsammans med nynazister i salen. Så enkelt är det. Upp i talarstolen går det socialdemokratiska kommunalrådet, Anders Lago. Även han tar avstånd från Nationaldemokraterna, men inte helt. Överraskande sträcker han ut en hand till Mark Abrahamsson. Jag ska passa på att överraska Mark lite också. Det finns punkter även där jag delar Nationaldemokraternas uppfattning. Det finns det, och de får vi säkert anledning att diskutera i den här församlingen- Även ska jag säga att jag håller med dig om att all invandring inte ska komma till ett fåtal kommuner. den behöver spridas över landet. Så det finns frågor som vi kommer diskutera. En del har jag och mitt parti bestämda uppfattningar om. Andra är vi säkert överens om. Jag frågar Anders Lago på vilka punkter socialdemokrater och nationaldemokrater tycker lika. Det finns säkert en hel del punkter i nationaldemokraternas program där de har samma åsikter som socialdemokraterna. Det tvivlar jag inte på. På vilka punkter då? Ja. På vilka punkter har nationaldemokraterna samma uppfattning som socialdemokraterna? Det kan inte jag svara på på raka, för då skulle man nog behöva gå igenom deras program. Men det är viktiga som jag sa i... Har du, har du läst programmet? Program. Jag har läst deras valmanifest. Jag har nog också eh, faktiskt läst deras program, valmanifestet i alla fall. Hur tror du det uppfattas inom de socialdemokratiska lederna att du som är en ledande socialdemokrat inom partiet faktiskt säger att det finns saker som du håller med nationaldemokraterna om? Så tror jag det är i alla partier och alla människor att eh, eh, det gäller ju till exempel ett antal punkter om äldreomsorgen som de är upp och diskuterar och diskuterar fullmäktige idag. och Där kan vi ha samma uppfattning. Självklart ska, eh, ska vi se till att ha en bra äldreomsorg i Södertälje i Sverige. För att ta ett exempel. Men samtidigt så säger de också att de vill ha en segregerad äldreomsorg. Att de äldre asylerna, syrianerna, ska vara för sig och svenskarna för sig. Ja, och därför var det viktiga i min markering och ställningstagande att det finns många frågor eh, där, där nationaldemokraterna står för helt andra värderingar än socialdemokratin och jag gör. Men hur kan du då säga att du fortfarande tycker att det här är, är, är bra att det är ståndpunkter du kan ställa upp på? För att det också i deras ställningstagande finns punkter och ställningstagande som inte alls rör människovärdet utan som handlar om allmänpolitiska frågor. Att det ska vara tryggt på stan och där finns ingen anledning att säga att man har andra uppfattningar. Upp i talarstolen går Kerstin Lundgren från Centerpartiet. Hon har läst Nationaldemokraternas program och säger att partiets politik kommer leda till... Etnisk ja, Efter att ha lyssnat på debatten här tidigare och efter att ha sett ett och annat inlägg både här och där, jag får säga internet och annat, så kan jag inte låta bli att göra den jämförelsen. För handlar det inte just om detta Mark Abranson. Handlar det inte just om att ni egentligen vill se ett ensidigt Sverige? Ni önskar inte mångfald, ni går till storms mot mångfald. Vi behöver snarare fler invandrare, vi behöver människor som söker sig till vårt land för att vi ska kunna utveckla Sverige, för att vi ska kunna bli konkurrenskraftiga. Mark Abramsson, Nationaldemokraterna. Ja, först och främst vill jag beklaga det pinsamma i Kerstin Lundgrens replikskifte här. Och, bara konstatera det att ju högre upp i politiken, hierarkier man kommer i Sverige så desto mer verklighetsvän tycks man bli. Och eh, naturligtvis så är det så att eh, desto mer lever man i sitt eget samhälle med andra politiker, med ett eget socialförsäkringssystem och distanserar sig mer och mer från vanliga medborgare. Och mångfalden blir något pittoreskt och mysigt för någon annan. Tack. Replik Kerstin Lundgren, Centerpartiet. Du tycker det är pinsamt att jag lyfter fram er hållning att exkludera människor. Att försöka att rensa. Det går inte att komma bort ifrån det. Stå för vad ni tycker. Stå för att ni önskar ett Sverige utan invandrare. Det är ju det som är er grundhållning. Och försök inte slå blådönster i ögonen på människor. Ena gången kritisera och tala om kostnader- och andra gången säga att det är pinsamheten- när vi pratar om etnisk gränsning- enligt nationaldemokratisk modell. För det är det det ytterst handlar om. Stå för det. Replik Mark Abramsson. Nationaldemokraterna står inte för någon etnisk gränsning. Däremot står nationaldemokraterna för en mångfald i världen. En värld där varje folk har rätt till ett eget land- och självbestämmande och suveränitet- och det, Kerstin Lundgren, är ett värld där människor har trygghet, samhörighet, kan mötas. En värld där man inte tvingar sig på varandra. Eh, Nationaldemokraterna står inte för ett totalt... Hur ser du på Nationaldemokraternas företrädare, Mark Abramsson, som debattör och retoriker? Hur är han? Jag måste ju säga att jag tycker att han är ganska duktig. Kommunalrådet Eva Lovar Konradsson. Miljöpartiet. Han kan få att låta så positivt trots att det i grunden ändå finns en negativ, ett negativt synsätt på människor. Så att det är inte helt enkelt att bemöta honom. Miljöpartiet gick inte upp och markerade ett tydligt avståndstagande till nationaldemokraterna. Varför gjorde ni inte det? Det är väldigt svårt att debattera emot dem. Jag vet precis vad jag står egentligen och även Miljöpartiet. Men... I det här fallet så kände jag inte att jag visste riktigt hur jag skulle bemöta det. Och det kan man säga är kanske dåligt eller negativt, men, men det är ändå ärligt sagt. Nej, men alltså det man, med det här anade jag ju att han är duktig. De säger eh, sånt som faktiskt en hel del är människor i Sorot tycker marita lärnestad. Gruppledare för Moderaterna, näst största parti i Täljes fullmäktige. Idag har det varit en väldigt eh, omfattande diskussion med nationaldemokraterna här i kommunfullmäktige. och Inledningsvis gick flera partier upp och markerade ganska kraftigt mot nationaldemokraterna, men inte Moderaterna. Varför gjorde ni inte det? Jag vet inte, jag är inte mycket för att gå på upprepa. Vi har väl ganska tydligt, anser jag, gjort markeringen både i de lokala medierna och i morgonsoffer. Och, nej, I det här läget tycker jag att min, mitt och mitt partits ställning i den här frågan är så klar. Hur tror du att det uppfattas av Södertäljeborna- att partierna reagerar så olika? Vissa markerar väldigt hårt- och Moderaterna markerar inte alls? Nu tycker jag att du är orättvist- när du säger att Moderaterna markerar inte alls. För det är precis som jag sa till dig nu- så har vi varit väldigt tydliga. Berit Lagevall från Pensionärspartiet- var inte heller uppe i talarstolen- och markerade mot Nationaldemokraterna. Men i hennes fall var anledningen- –att hon kan tänka sig ett framtida samarbete med nationaldemokraterna. Ja, om det ska bli ett lugnt samhälle och en, en fin stad att leva i– –en fin kommun som Södertälje är värd att vara– –då tror jag att vi ska försöka nå varandra istället för att markera– –att vi är så här mycket skiljer oss åt. Det tror jag på. När du ser på deras företrädare, framförallt Mark Abramsson– –hans sätt att debattera och hans roll som retoriker– vad tänker du då? Han är duktig med det. Jag tycker att han framför sina budskap bra. Det måste jag säga. Och vad innebär det för pensionärspartiet? Ja, det är frågan om inte de kommer att knipa flera mandat vid nästa val. Trött på allt bluff och bok från Moderater och Sossar. Lyssna på Nationaldemokraternas närradio. Motståndets röst. Mars 2007. Jag sitter och lyssnar på Nationaldemokraternas arkiverade närradioprogram på internet. Språkbruket är ett annat än i Södertäljes kommunfullmäktige. I Radio ND kallas politiker från de etablerade partierna för landsförrädare. Det är samma språkbruk som nazister brukar använda. Det finns så pass många människor som är intresserade av att visa- landsförändrarna i riksdagen och, och så vidare, att det eh, blir en, en stark kraft att räkna med. I Radio ND kan jag också höra partisekreteraren Vavra Suk prata om händelserna på Slottsbacken i augusti 2003. Just den händelse som Mark Abramsson pratade om vid vårt möte i Salem. Allt började med att Nationaldemokraternas ungdomsförbund, NDU, ville protestera mot homolobbyn som Vavrasuk uttrycker saken i Radio ND. Man bestämde sig för att anordna en fredlig demonstration på Slottsbacken där man visste Pride-tåget skulle passera. Där stod man med banderoller och ropade slagord som Inga barn åt bögar och flator, ingen parad på Stockholms gator". Enligt Vavrasuk blev nationaldemokraterna angripna av vänsteranhängare. Därför hade de rätt att värja sig. Och eh, vi vet ju att NDU tar ju inte till harvärjan utan de såg det som enda möjligheten att, att försvara sig själva att helt enkelt jaga bort vänsterextremisterna. Jag bestämmer mig för att ta reda på vad som verkligen hände på Slottsbacken 2003 och besöker Stockholms tingsrätt. Här läser jag domstolsakterna och polisens förundersökning. Det visar sig att Mark Abrahamsson dömdes till fängelse för misshandel av en homosexuell man, men också för våldsamt upplopp. Mark Abrahamsson överklagade domen. I högre instans friades han från misshandeln, men inte från det våldsamma upploppet. Ja, välkomna till dagens fullmäktigesammanträde som jag nu har öppnat. Då börjar vi med punkt ett upprop. Varsågod Harald Hapala. På kommunfullmäktiges dagordning står våldet i skolan. En fråga som Mark Abrahamsson bett att få ta upp. Ärende nummer 15. Vad avser kommunen att göra under 2007 för att städa stöket, oron och våldet i Södertäljes skolor? Det är en bodlagd interpellation av Mark Abramsson, Nationaldemokraterna, till utbildningsnämndens ordförande. Thomas Johansson, varsågod. Jag måste säga att när jag först fick den här interpellationen så, så visste jag inte om jag skulle bli ett full av skratt eller två upprörda, Vi visste inte att jag skulle agera. Den här motionen om ordning och reda är skriven av en person som har blivit dömd till fängelse för våldsamt upplopp. Det är viktigt att, att vi är hövliga mot varandra i kommunfullmäktige. Så att jag tänkte på det du sa inledningsvis, att vi ska inte använda den typen av uttryck, tycker jag. Vare sig de är sanna eller osanna. Varsågod, Mark Abrahamsson. Tack, fru ordförande. Kommunfullmäktige, kära åhörare. Jag får givetvis beklaga Thomas Johanssons osakliga Eh, ja, jag kan bara kort kommentera- Thomas Johansson, att hade ordningen fungerat i det här samhället- om demokratin och mötesfriheten upprätthålls av polisen- så hade jag inte behövt tagit lag i egna händer. Och att jag är dömd för det, det är en, en skam för det svenska rättssystemet. Men låt oss titta på sakfrågan istället. Vad skulle du kunna säga? Jag frågar Thomas Johansson om vad han anser om- att bli tillrättavisad. Det han sa om Mark Abramsson- var ju faktiskt sant. Jag ljuger inte från talarstolen så jag repeterar den sanning. Dock har han dömts för det och förtjänar, som alla andra, en, en andra chans. Och därför var det rätt av fullmäktiges ordförande att tillrätta visa mig. Det, det säger jag ingenting om. Däremot, som sagt, så, så ville jag ändå göra en markering för jag tycker det är ganska osnyggt att börja snacka om att alla andra ska passa sig i ordningsregler och så här själv har man blivit dömd i fängelse för ett sånt ganska allvarligt brott som det här handlar om mm. Första maj i Mecklenburg. I den lilla staden och i Brandenburg demonstrerar de tyska nationaldemokraterna, (NPD). I folkmassan hittar jag npd politiken Stefan Köster. Han har nyligen dömts till höga böter för att han misshandlat en kvinnlig antinazist vid en demonstration. Fast med mig pratar han hellre om de tyska nationaldemokraternas politiska strategi. Det linke, die aus guten gegen den Stefan Köster säger att NPD hoppas på en allians med delar av vänstern inför det stora G8-mötet på ryggen. Både NPD och vänstern ville stoppa president Bush och andra regeringschefers planer på fortsatt globalisering. För de tyska nationaldemokraterna är det inget politiskt problem att samarbeta med vänstern. Stefan Köster påminner om att det inte alltid behöver stå NPD utan på en politisk förpackning. Det viktigaste är ju att NPDs idéer finns inuti. Dessutom är ju alla tyskar ett och samma folk. Längs och rechts är schabloner i vi inte Upp på ett lastbilstak kliver Stefan Kösters partikamrat och gruppledare Ove Pastörs. Han pratar om vad alliansen ska utmynna i på längre sikt. Att de tyska nationaldemokraterna blir så starka att de kan jaga ut det demokratiska politikerpacket från parlamentet. Jag intresserar mig inte, inte för jaga, vad damm du i landet eller eller sagt. intresserar vad som de att jag att jag för att jag är den från mina Var era platser? Välkomna till dagens fullmäktige som jag nu öppnar. Södertälje i juni 2007. I fullmäktige väntar ett jättebråk. På dagordningen står kommunens delårsbokslut. Mark Abramsson går upp i talarstolen och påpekar att resultatet kunde ha varit bättre om kommunen inte tagit emot flyktingar från Irak. Fru ordförande, ledamöter och hörare. Ja, det här ser ju inte så här jätteljust ut. Hur kommer det se ut när vi ska försörja alla de här människorna som kommer från Irak? Med mångkultur ökar kostnaderna, konflikterna och friktionen i samhället. Kostnaderna för skola, förvaltning ökar. Måste vi betala daghemsplatser för asylsökande som ändå inte arbetar? När vi själva har en kö som är närmare ett år till barnomsorgen för de som faktiskt arbetar och betalar ska. Tack. Bessie Socialdemokraterna, har också iberett replik på Mark Abramssons inlägg. Vi diskuterar alltså rapporten per den 30 april för Södertälje kommun. Vi håller oss till ämnet. Mark, man kan aldrig sluta förvåna sig över det du är. Nu har jag begärt att vi ska ja. hålla oss till ämnet. och jag har, ja, Vi är helt överens i presidiet om det. Socialdemokraten Bessim Aho, är upprörd över att nationaldemokraterna alltid försöker göra flyktingar och invandrare till måltavlor. Men nu händer något märkligt. Till skillnad från Mark Abramsson får Bessim Aho inte tala till punkt. Jag vill... Jag vill gärna hänvisa till alla de flyktingar Alla de invandrare som har kommit till Sverige och Södtälje Under 60, 70, 80 och 90-tal Som idag är i hög grad självförsörjande Betalar mycket högre skatt Och har högre taxerad inkomst Än faktiskt än vad du har För varken Södertälje eller Sverige Du måste avsluta ditt inlägg Vi i Sverige har råd att ta emot flyktingar och erbjuda dem värdiga förhållanden. Att säga att vi, ska, att vi inte ska ha flyktingar i alla fall de som kommer hit att vi inte ska erbjuda dem förskola, skola under liknande förhållanden som andra. Det är inget annat än rasistiskt. Ja, jag, jag har Marita Länestad har begärt ordningsfrågan. Ja. Jag anser att om fullmäktiges ordförande säger att vi ska hålla oss till ämnet och vi diskuterar delårsbokslutet då tycker jag att vi ska göra det. Om jag ber er hålla till ämnet, om jag säger lämna talarstolen, då gör ni det. Bessim, Aho, socialdemokrat. Vad var det som hände här i fullmäktigesalen? Jag skulle aldrig ha behövt gå upp egentligen och tala om för honom att det här är rasistiskt, det här hör inte hemma i en demokratiskt församling och i fullmäktige sal utan Karin Östlund och hela presidiet skulle ha satt stopp för honom. Tyvärr så gjorde de inte det och då kände jag mig tvungen att gå upp. Det är svårt att eh, låta bli att inte vara känslosam och bli berörd. Det är klart att man blir det. Innan jag gör ordet till Mona Collin-Centerpartiet så är det en ordningsfråga av Rolf Eriksson, Moderaterna. Moderater Rolf Eriksson är vice ordförande i kommunfullmäktige. Tack för ordförande och fullmäktige. När Mark Gablansson höll sitt anförande så diskuterade vi och följde det mycket noggrant. Jag vill bara poängtera det. Han höll sig verkligen i gränstrakterna till vad man kan tillåta- men han höll sig faktiskt så pass inom ämnet att det var omöjligt att avbryta. Men när ni tar upp det här och gör om det till en invandradebatt då måste vi ingripa. Det fanns inte ett ord av ekonomi i det Bessimaho anförde. Södertälje i juni 2007. Kommunen bjuder in till en utbildningsdag på Park Hotel. Syftet är att lära 61 politiker att hantera Mark Abramsson och Elin Lövgren i fullmäktige. Till utbildningen på hotellet är varken de båda nationaldemokraterna eller journalister välkomna. Några dagar efter utbildningen frågar jag miljöpartisten Mats Pärtoft vad han och de andra politikerna lärt sig på Park Hotel. Till att börja med har jag ju lärt mig att inte gå på mina fördomar. Inte vad jag tror de är utan lyssna noggrant och se vad de står de för. Sen också eh, den här retoriska greppet att avslöja dem genom också att ha med mig. Alltså, vad står de egentligen för? Marita Landestad Moderaterna. Vad lärde ni er på utbildningen på Parkhotel om att tackla nationaldemokraterna? Ja, du, det var en, en bra fråga för att eh, det måste sig, det var bland det sämsta jag har varit med om. Varför var det så dåligt? För att det gav inte någonting. Inte någonting eh, hur... Eh, Ja, hur, hur bemöter man, ska man bemöta och, och på vilket sätt? och Hur undviker man att hamna på deras bollplan hela tiden? För de är väldigt duktiga. Det är i fullmäktige. De är jätteduktiga Och ta tid och, och så vidare. Så att, och då var det inte. Mark Abrahamsson Hur ser du på att de övriga partierna har så vi på Parkhotell under en förmiddag för några dagar sedan och diskuterat hur man ska tackla nationaldemokraterna. Ja, så det värsta är att man verkar ha använt, använt delar av skattebetalarnas pengar för att finansiera det här. Vi bedömer det som att det är, är, är rent och olagligt och vi kommer utreda då eh, naturligtvis huruvida vi kan gå vidare med det här rent juridiskt. För det här är inte det som skattepengarna ska användas till. Jag skulle passa på och hälsa alla varmt välkomna till Nationaldemokraternas 6 juni-firande här i Södertälje här i Stadsparken. På Sveriges nationaldag anordnar Nationaldemokraterna en familjefest i Södertälje med ponjeridning och lekar. Det finns glas att köpa borta i glassförsäljningen där till ett mycket förmånligt pris, mycket gott glass. Svensk last dessutom. Sen har vi Sverigebutiken här idag och de har alla möjliga fina produkter ifrån från Sverigevänliga produkter som man nu har möjlighet att köpa över disk. Men flera nationaldemokrater väljer att åka till Stockholm och delta i en högerextremmarsch ihop med nazister. Visst, vi har väl en del kamrater som, som valde det före denna En ganska många dessutom. Och det säger vi ingenting om utan det får de välja att göra som de vill själva, Hans ja, visst. Heinz var tidigare ställföreträdande partiledare i det nazistiska Nordiska rikspartiet. Idag är han pensionärernas representant i Nationaldemokraternas partistyrelse men också engagerad i partiets skolpolitik. Vi förespråkar en svensk förskola. Och det tycker vi att vi har rätt att göra. För att eh, svenska barn ska kunna få ha med sig sitt språk, sin kultur och sina traditioner. I lika hög grad som nu invandrargrupper gör gällande att de vill ha. Men hur ska man då definiera eh, svenska barn? Va, va, vad är definitionen på det? Ja, svenska barn är ju de som, som är så att säga, födda och uppväxta svenska, med svenska traditioner och med svenska föräldrar och med den gemensamma blodet så att säga, som vi förknippar. Det är ju där vi står och vi, vi, vi säger då att det är väldigt viktigt- att vi vill bevara det svenska folket i ursprungliga. Jag frågar Heinz Burgermeister om vilka barn som ska tillåtas gå- i Nationaldemokraternas framtida svenska förskola. Han säger att även barn med utländsk bakgrund är välkomna. Men efter en liten stund- ändrar sig. Heinz Burgemeister. Grekiska barn? Ja då. Portugisiska ja. barn? Ja, eh, tyska barn? Ja då. Marokanska barn? Ja, nu nu hoppade du över lite vatten där någonstans va. Nej, nej, vi vi drar nog gränsen där. Vi säger Europa. Vi säger Europa. Och vi nöjer oss med det. Rämnar Nationaldemokraternas firande och Mark Abramssons sång. I bilen slår jag på radion. Ekot rapporterar att det varit en våldsam dag inne i centrala Stockholm. Nationaldagsfirandet blev stökigt på sina håll. I Stockholm greps två personer som gick i en högerextrem marsch för misshandel. Och flera hundra motdemonstranter greps och bussades ut ur Stockholm. Låda till sina platser så vi kan komma igång med voteringen. Och justerarna Varvö Brundin och Staffan Norberg är uppmärksamma och räknar. Södertälje den 10 september 2007. Efter sommaren börjar samarbetet mellan de borgerliga och vänstern att bli ansträngt. På höstens allra första fullmäktigemöte händer det som inte skulle få hända. En moderat ledamot begär... Votering. Ja då har ni intagit era platser Det är alltså en votering när det gäller ärende 7 Ni som var fikade om ett tilläggsförslag Vänsterblocket och den borgerliga alliansen Är oense om när en rapport om äldreomsorgen ska vara klar Ni som är för Moderaternas förslag röstar ja Ni som är däremot röstar nej Det är en ganska obetydlig fråga Men den får stora politiska konsekvenser för första gången är det nationaldemokraterna som fäller utslagsrösten och stöder de borgerliga. Elin Lövgren? Ja. Mark Avdamsson? Ja. Anders Lago, vad var det som hände inne i kommunfullmäktige alldeles nyss? Ja, det var en omröstning om en ganska larvig fråga när en utredning skulle vara klar- i den här omröstningen så fick alltså nationaldemokraterna vågmästarrollen. Ja, fast eh, åtminstone för mig så har det ingen betydelse eftersom det här var en helt eh, obetydlig fråga. Möjligtvis så kan en del partier skämmas lite för att de röstar ihop med nationaldemokraterna. Vad betyder det för nationaldemokraterna politiskt att ni idag faktiskt hade utslagsrösten första gången på ett år? Första gången sedan ni kom in efter valet? Ja, oh, det är naturligt. Det är naturligtvis, så att säga, det är en, en framgång absolut. Markert får du ut mycket på Ja. Ja, längst bort så ska du se massor med fackla alla längst ser du det nu eller? Bra bra. Nej. Salem den 8 december 2007. Mer än ett år har gått sedan Mark Abramsson och Helen Lövgren tog plats i fullmäktige. Nu ska de återigen gå i den högerextrema marschen, precis som förra året. Hur många tror att ni blir här idag Mark? Ja, det, det var 120 på en av tågen och 80 på andra så att jag tror att vi har 200 i kärntrupperna där uppe i alla fall. Sen har vi på verkeringen och det är lite folk överallt. Genom att delta i Salemmarschen visar Mork Abramsson och Elin Rövgren sin samhörighet med den allra yttersta och mest militanta högern. Dess politiska budskap donar ut över Salem via stora högtalare. Regimen håller på att förinta vårt folk. Det mördar, våldtar, misshandlar och skändar oss. Ska vi låta det ske? Nej! Ska vi låta oss besegras? Nej! Ska vi låta vårt folk gå under? Nej! Låt förrädande riksdag och regering darra. För här kommer det nationella motståndet. Och inget kommer att stoppa oss! Nej! Det är ju judar, latinos och negrer som tillhör överklassen. Så fråga er som är här. Vill ni ha politikernas mångkultur? Nej! Vill ni ha politikers På kommunfullmäktiges möte den 18 december frågade jag Mark Abramsson vad han tyckte om årets marsch i salen. Så länge som det inte politiskt så att direkt strider mot mot nationaldemokraterna så, så kan vi ställas bakom det. Vad säger de nedlåtande uttryck? Judar, negrer, latinos pratar man om det? Det är ingenting som jag har uppfattat så att säga, jag kan inte kommentera. Det är vi behandlat. Ja, som sagt, jag kan inte kommentera. Jag har inte hört det i sitt sammanhang eller uppfattat det. Moderaternas gruppledare, Marita Lärnestad börjar fundera på hur nationaldemokraterna bäst ska stoppas. Det gäller att i nästa val vinna över Nationaldemokraternas väljare. Kanske genom att göra dem till lags. I torsdags tog vi riktlinjer för, för eh, vår flyktingmottagande här i Södra Där vi säger att nu måste vi få lite anhämtning här. Va? Vi kan inte ta emot fler. Så att det här är det blir för mycket. Men hade ni fattat ett sådant beslut om inte Nationaldemokraterna hade suttit i kommunfullmäktige och de inte hade fått de här 1600 rösterna som gett dem en vågmästarroll? Osäkert skulle jag vilja säga. Jag vet inte hur medvetna vi hade varit då om det här. Om inte de hade funnits. Det är... Men det är ju det här Södertäljeborn och våra Södertälje kommunsinvånare känner en irritation över det just det här. De tycker att vi... Vi, det kommer för många. Så är det. Och det, vi kanske hade gjort någonting där också, men, men det är ju inte säkert. Så vilken roll spelar nationaldemokraterna då för att ni ska fatta ett sådant beslut om minskat flyktingmottagande. Jag tror att de har varit på något sätt någon sorts veckaklocka att vi, vi förstår att vi måste göra någonting. Så, så tror jag. Meine Damen und Herren, das Thema der heutigen aktuellen Stunde ist in der Tat wichtig. Delstatsparlamentet i Mecklenburg i december 2007. Här är läget ett annat än i söder alla partier tar konsekvent avstånd från Tysklands nationaldemokrater och deras parti NPD. Dessutom har partierna röstat igenom en ny författning. I den står att delstaten vilar på antirasistisk grund. Det öppnar för att på sikt försöka förbjuda NPD. Die NSDAP Kristdemokraterna. Mecklenburgs Moderater jämför öppet parlamentets nationaldemokrater med Adolf Hitlers klassiska nazistparti, NSDAP. Die NSDAP har tausende barn. Herr pastor, jag har svårt att inte Plötsligt får NPD-politiken Stefan Köster frågan om varför han misshandlade den där kvinnan i den antinazistiska demonstrationen. Kristdemokraterna vill ha besked Stefan Köster svarar att han gjorde det för att kvinnan var en våldsverkare Här i Mecklenburg tillrättavisas ingen För att ha pekat på olika brott som en PD-politiker gjort sig skyldiga till Jag minns hur annorlunda det var i Tälje. Där var det inte tillåtet att nämna att Mark Abrahamsson blivit dömd för våldsamt upplopp. Vi ska inte använda den typen av uttryck tycker jag, vare sig de är sanna eller osanna. Här i Mecklenburg vore det politiskt omöjligt att vara så positiv till nationaldemokraterna som kommunalrådet Anders var på hösten 2006. Det finns punkter även där jag delar nationaldemokraternas uppfattning. Lika politiskt omöjligt vore det i Mecklenburg att sträcka ut en hjälpande hand till nationaldemokraterna. Så som pensionärspartiet gjorde i Södertälje. Om det ska bli ett lugnt samhälle- då tror jag att vi ska försöka nå varandra- istället för att markera att vi är så här mycket skiljer oss åt. Dessutom vore det otänkbart i Mecklenburg- att låta nationaldemokraterna tvinga fram en hårdare flyktingpolitik. Hur var det Moderaternas Marita lärnestad uttryckte saken i Södertälje? Jag tror att de har varit på något sätt någon sorts veckaklocka- att vi förstår att vi måste göra någonting- så, så tror jag. Trots att de högerextrema nationaldemokraterna bara kunnat använda sin utslagsröst en enda gång, så påverkar de ändå politiken i så Ungefär som NPD-politiken Stefan Köster uttrycker saken: Viktigast är inte att det står nationaldemokraterna eller NPD utan på en politisk förpackning. Det viktigaste är att idéerna finns inuti. Ni har hört Från gatan in i parlamenten del två av Kristoff Andersson Produktion Ylva Lindgren Slutmix Fredrik Nilsson